з яких вигрібали глину і пісок, вивозячи на будови. Матері стерегли дітей, не пускали їх гратися, лякали всіма найстрашнішими карами на світі, хоча що страшнішого було від смерті, але нічого не помагало. Боялися там весни, бо танули сніги і забирали найменші хатки. Боялися літа, бо в літі раювали зливи, боялися затяжних осінніх дощів. І лише у Перепочивали змученим мозком, котрий хотів, щоб зима не закінчувалася, аби оплакати втрачених і вберегти залишених, аби сидіти у снігах, заметеними по самий дах, однісінькими у своєму білому царстві, а як треба було якоїсь звістки, то проривали ходи під снігами, продовжуючи підземні лабіринти, влітку глиняні і піщані, взимку – снігові. Було то місце прокляте вже тим, що ніде такого подібного не існувало. Мало воно людей чогось навчити. За чиї гріхи так мучилися, ніхто не знав. Навіть перекази не донесли нічого. А може вони мучились за любов, за те, що не могли покинути цю недобру, немилосердну землю, котру любили більше від Бога, і піти за кілометр ось поруч і вже рай. Ката їхня була закладена глиняними горщиками, мисками, гладущиками, з банками, як курінь на базарі. Жовті, полив'яні, з усілякими викрутасами, розмальовані цвітом. То ліпив для матері безмовний Іван. Вигладжував мокру глину, так ніби торкався її тіла, від якого часом не лишилося нічого, тільки чорна коса і очі з синіми білками. Як поверненими, то ніби Трасний якимось вогненним батогом. Вже давно споганіла, ніхто би її не впізнав, бо що зазнала за пияком, котрий з'явіявся на Сибір, та там десь і пропав навіки. Знали тільки, що живий, бо сестра хоч і ховала очі, нічого не бувши винно, і говорила, що пристав до когось і пивши раз на п'ять років. Іван не бачив її чужими очима, хоч просила його, проте кожного разу відганяючи, постидайся, з нас люди сміються, та же маєш жінку. Що дає тобі сидження в мене на лавці? Яка я доходження? Стара-старою. Він буркне. Що ти в тім розбираєшся, жінко? І далі репить хвірткою у неділю після обіду. Якоїсь ночі прокинулись від Зенько шиб. То Іванова Дарія била на паркані горщики, а за одне й вікна. До ранку Іван вже рами засклив. Що там говорив своїй Дарії, ніхто не чув, але більше ніде чорного слова не загубила, і шиби були цілі. Та й що то за гріх посидіти на покуті якийсь вечір, що за насолода? Симань був уже великим, хіба до любові. Здавалося, тоді йому просто безнадійно старими хоч нині вже мав більше років за них. Тепер думав, що то був єдиний відкуп за все у його змордованої життя матері, той безмовний, чотирипалий Іван, і його не схожі один на одного горщики, котрі мати, пороставлявши по кутках кімнати, заповнювала луговими квітками. Аби люди не сміялись, що вона бур'ян додому зносить, маскувала їх у траві для корови, несла верету, як велику копицю, з-під неї не видно було жінки, так, скирточка котилася, перехитуючись з боку на бік через картоплі та буряки. Марусі ще не було. Добре, що існувала та подовжена група, в якій зроблять уроки, вдома на них хіба що зрідка наводився глянець. Маруся збиралася стати модельєром, тож домашні завдання навівали на неї стійку меланхолію. Сіла у повній тиші й думала, що найбільше ненавидить дві речі – Вимушену бездіяльність і тупих керівників. Не мала до них повного щастя. Як блисне щось, то обов'язково зітнуть. Тільки вдихнеш, як знову тебе бухнуть на саме дно. Перерва скінчилася. Видно, тепер затяглося надовго. І оце називається життям. Постійне сум'ятті чуттів, маскування правди, прагнення намірів, аби ніхто ніколи не довідався, а нікого любила ані для чого жила, аби не перебив, не вкрав ідею, не насміявся, причасно не забув, за виграшки не знищив. Це творення драматургії, тонке її плетебо, в яке потрапляєш разом із героями, стаєш із автора жертвою, вже не добираючи, де гра, а де жива плоть.